Det här är Viktor Aldén och Eva-Lisa Valin på Petre Krim. Idag ska vi ge er ett lite ovanligt poddtips, nämligen fiktion. Systemet är ett nytt ljuddrama i sex delar från Petres serie. Systemet handlar om en ung kille, Adde, som radikaliseras och blir del i en våldsam mansgrupp. Det här är en varning. Du äger för mycket. Du ska ge bort det. Eller så kommer vi att ta ifrån dig, dig. Alltså jag känner Adde. Han ska aldrig bara göra som honom. Din bror har spelat in en ganska besvärande video där han redogör för sina planer. Vi tror att han har avsikt att döda. Nej, förlåt. Alltså jag skulle aldrig ha dragit in dig i det här. Det är farligt på riktigt. Den här dramaserien för tankarna till filmklassiker som Fight Club och The Matrix. Men också till verkliga terrorister som dagens incels och 70-talets badermeinhoff meinhofliga Du hittar den här dramaserien, Systemet, i appen Science Radio Play.